5 липня 2021 року Перше «Сподіваюся, ввечері ти мені допоможеш», – каже Роді, заходячи до спальні. Емілі вишкірює зуби в болісній усмішці. Гамбургер, який він раніше приніс – рідкісний випадок, вона любить такі випадки – лежить на нічному столику. Вона спромоглася відкусити лише маленький шматочок. Сумніваюся, що зможу встати з ліжка, не кажучи вже про те, щоб допомогти. Тобі доведеться зробити це самому. Біль нестерпний. Він тримає тацю з чимось під серветкою. Піднімає серветку, демонструючи келих, наповнений білою, схожою на сало субстанцією, поштрихованою червоними нитками. Поруч лежить ложка. «Я зберіг це». Неправда. Справа в тому, що він геть забув. Він випадково знайшов це в морозилці, коли шукав улюблений заморожений обід. Дуже обережно він розігрів пудинги із сала в духовці. Мікрохвильовка вбиває більшість поживних речовин. Це відомий факт. Не дивно, що так багато американців нездорові. Подібні способи приготування їжі мають бути заборонені законом. Запалі очі Емілі пожадливо світяться. Вона простягає руку. «Дай! Ти повинен був дати його мені ще вчора, жорстокий чоловіче!» «Вчора мені не була потрібна допомога. Сьогодні ввечері потрібна. Половину всередину, половину назовнієм. Тобі відомі правила. Половина на половину». Він простягає їй келих і ложку. Пітер Штайнман не був особливо гладкою дитиною, але те, що з нього витопили, їстівне золото. Дружина починає швидко їсти. «Поглинати», – думає Родді. Жирна слина з кількома схожими на волосся нитками сухожиллі скочується по підборіддю. Родді спритно зачерпує її і повертає М до рота. Вона обсмоктує його палець. Колись давно це миттєво перетворило б макаронину у його штанях на сталевий шип, але ті часи минули і з цим вже нічого не вдієш. Віагра та інші ліки від еректильної дисфункції шкідливі не тільки для мозку. Вони прискорюють хромосомний годинник. Один статевий акт під Віагрою скорочує життя на 6 місяців. Це доведений факт, хоча фармацевтичні компанії, звичайно, приховують його. Родді вихоплює келих до того, як Емілі встигає доїсти. Він ледь не впускає його, це був би жах. Але рятує, перш ніж Келих встигає скотитися з ліжка на підлогу і розбитися. «Перевернися, я підніму сорочку». «Зараз, зараз». Вона перевертається, відкриваючись зморшкуваті стегна та худі сідниці. Він втирає залишки жиру та сухожиль у ліву сідницю та нижче, у внутрішній бік стегна, куди докучливий нерв посилає імпульси високої напруги. Вона тихо стогне. «Краще?» «Здається, так. Краще. О, Боже, так!» Він дістає з келиха все до останньої краплини і продовжує намащувати та втирати. Незабаром жирний блиск зникає, всотоючись і заспокоюючи той клятий запалений нерв. Присипляє. Ні, не присипляє, думає він, а тільки примушує задрімати. Справжнє полегшення почнеться пізніше, коли буде готова печінка, дівки. А потім ситні супи, рагу, філе, котлети. Під нігтями маленькі білі півмісяці жиру. Він вилизує і викушує їх, стягує з дружини сорочку. Тепер відпочивай, поспи, якщо зможеш, приготуйся до сьогоднішнього вечора. Він цілує спітнілу западину її скроні. Друге Того вечора, незадовго до одинадцятої, Бонідал прокидається і бачить, що лежить голою на столі в маленькій яскраво освітленій кімнаті. Її зап'ястки та щиколотки закріплено. Родні та Емілі Гарріс спостерігають. На обох рукавички ліктів і довгі гумові фартухи. Пікабу, каже Роді, «я тебе бачу». У голові Бонні все ще паморочиться. Вона майже впевнена, що це сон, найстрашніший кошмар. Але розуміє, що це не так. Намагається підняти голову важчу за бетонну брилу. Їй це вдається. Бонні бачить, що вся помальована маркером. Це схоже на якусь дивну карту. «Ви все-таки збираєтеся мене зґвалтувати?» У роті пересохло, голос звучить хрипко. «Ні, Люба», каже Емілі. Її волосся жмутами звисає по боках блідого обличчя зі впалими щоками, котре нагадує череп. Очі блищать, губи стиснуті в гримасі болю. «Ми тебе з'їмо!» Бонні починає кричати.